Partea 1. Capitolul 7. Dumitul lui Nae nu fusese adus cu sila la primărie și nici ținut cu sila până în clipa când cinci iș asupra lui și îl legase de masă. Venise șeful de pot și îl mințise. Du-te pe la primărie, i-a zis, ai niște impozite de plătit. Dele dracu de impozite, răspunsese. N-am bani acum, n-am vândut grâul. Tocmai dai, adu-te și aranjează chestia asta cu percitorul. Da, du-te acum, că ăla pleacă mâine dimineață și... Bine, o să mă duc." Se dusese și la primărie și se uitase cu obișnuitul său dispreț la Victor și la pistolul lui și nici nu-i dăduse bună ziua. Șeful de post nu născocise el istoria cu percitoriul și cu impozitele. Așa îi se spusese, așa transmisese și el. Abil, Victor Bălosu îi arătase ușa pe care scria Perceptor și îi spusese cu nepăsare. Așteaptă acolo, că vine acum domnul perceptor. Primăria avea ziduri groase și de acolo, de lângă biroul perceptorului, cu ușa închisă, dumitrul lui Nae nu auzise nimic din ceea ce îi se făcea afară acelui pârvu. Și, dacă ar fi auzit, i-ar fi trecut lui prin cap că pe el îl așteaptă nu ceva asemănător, ci mult mai rău, și dacă ar fi trecut, nu era prea târziu, feciorii lui, rudele prietenii, erau la casele lor și, până să-i chime cineva, până să vină, Abia când intraseră toți peste el în daie, își dăduse seama. Căzuse într-o cursă. Ei și, gândise liniștit, ce pot să-mi facă? Or să mă bată. I-a venit timpul lui Victor să se răzbune pe mine. Să se răzbune, fiindcă ce o să-i fac eu pe urmă, o să strige mamă de ce mai ai făcut. Se zbătuse când pusese rămâna pe el, îi lovise, dar întâi că nici cei cinci nu erau niște prăpădiți și al doilea nu prea-și dădea seama celor de la el. Să-l bată sau doar să-l lege. Să-l dea pe mâna șefului de post, cum făceau întotdeauna cei care aveau puterea. Nu se răzbunau cu mâinile lor, încât nu se zbătuse cu toată ființa lui. Ce le-ar fi putut face el lor sau direct lui Victor, dacă ar fi știut ce soartă îl așteaptă? Le spusese abia la urmă, după ce băuse din sticla de rom, că o să-i pe toți ca pe gușteri, unul cu de unul, dacă... dacă mai apuca. Dumitru lui a venit dinspre primărie pe șapte că mai încolo, cei care îl văzuse răpedum se mirară. Ce l-o fi afucat de s-a îmbătat pe Dumitrul lui Nae, care nu are obiceiul? Încetul cu încetul însă își reveni și ajunse acasă de bine de rău. Toată ființa lui era un foc. Se mira singur că putea să ajungă până în curte, fiindcă nu mai simțea pământul sub picioare. Îi săriră toți înainte. Ce s-a întâmplat, tată? M-au bătut legionarii, spuse el și uimitoarea lui voce care s-a auzat departe, și pe care frâncenea bătaie nu o stinsese, s-a auzit și acum și curând toată lumea află. Dumitul lui Nae nu intră în casă, rămase lângă prispă și cerul muierii se aducă o pătură și un căpătâi. Așternu și se așeză cu fața în jos, din când în când gemea, dar nu prea tare. Ființa lui, în afară de unele semne, faptul că nu mai simțea pământul sub picioare, nu luase în întregime cunoștință de ceea ce se petrecuse cu el. Putea vorbi, putuse veni până acasă. Își scoase cămașa care, din tricina serii care se lăsease, nu se vedea să e plină de sânge. Pe spinare, zise el, pe spinare m-au bătut mai rău. Muiera aprinse lampa, veni cu o cămașă nouă și când se uită, aducând lampa aproape, scoase un țipăt. Nu era un țipăt de groază, ci de uimire. Iată, nenorocirea, răul s-a bătut asupra casei. Omul care o ținea, bărbatul și tatăl, fusese lovit. O mai scăpa, spinarea lui lată și puternică, spinarea care căra saci, spinarea care stătea primăvara și toamna a plecat asupra coarnelor plugului, spinarea sa lângă care crescuseră o crotiți copiii, era zdrobită și dunicată în sânge. Încremeniți, nici copii care să nu înțeleagă și să se cutremure, dar nici bărbați care să pună mâna pe topoare și să se ducă să-și răzbune tatăl, fiii lui stăteau alături tăcuți, fără un gest, turburat de neînțeleasa întâmplare. De ce? Ce le făcuse tatăl lor a celor Când? Lângă prispă, apăruseră toate babele de prin împrejurim, care nu se lăsară impresionate de starea în care era Dumitru. Începură să șușotească. Ce trebuia făcut? Una spuse că pentru răn trebuia dat cu unt de sunătoare. Dar ca să ajungă, trebuia multă, că nici picioarele nu erau tefere și plecară din casă în casă să caute. În acest timp, o altă babă, uitându-se mai de aproape, Flătină din cap și îi spuse că Dumitru trebuia să bea numai decât pietre roșii. Ce erau acestea? Chiar niște pietre roșii, cunoscute pentru efectul lor asupra rănilor căpătate prin bătaie, flăcăii după încăierările lor le foloseau și, ca prin minune, se puneau repede pe picioare. Unde se găseau? Toate babele știau de pe unde să le culeagă. Se găseau foarte greu și le păstrau cu grijă. Erau pietre rare care tămăduiau. Seara târziu sosiră lacurile. O babă turnă în palmă unt de sunătoare și îl întinse cu grijă pe spinarea însângerată. Alături o alta, freca două pietre deasupra unei străchin cu apă. Frecatul acesta dură mult. Bolnavul gemea. În cele din urmă se turnă apă într-o cană. Dumitru lui aia ridicat de pe căpătâi și se dă să bea. Bău, dar jumătate din apă se întoarse în și început să curgă pe lângă gură. Ține-l bine, înghite, Dumitre! Dar Dumitru scoase deodată un geamăt lung, apoi un suspin ca de ușurare, și capul îi căzu pe căpături. Mânerul lui, care ținea se fruntea și care înțelese ca la lumina unui fulger că bărbatul ei nu mai era, își loviam în două palmele una de alta și scoase un țipăt înalt. Dumitre! Dumitre! strigă ea, dându-și capul pe spate spre unica speranță pe care o mai cunoștea, cerul unde era Dumnezeu. Dumitre! Ce le ai făcut tu lor de te omorâră? Dar înțelegerea moții nu vine deodată, ca un trăsnet. Muirea lui Dumitru intră în casă, veni cu lumânări, le aprinse la capătul bărbatului ei, apoi deodată mișcările să se opridă și scoase un urlet. De-astă dată își pierdu firea și căzu îmbrăsișându-și În lumina lămpilor agățate în cuiul din tindă și a focurilor din vatră pestinse, ulița în care glasul puternic al lui Dumitru lui s-a auzis atâția ani în toate casele, află că Dumitru lui Naie a murit. Dar ca și pe lui, știrea nu-i lovi pe oameni chiar cu toată puterea. Dumitru făcea parte din viața lor. Ei trăiau, deci nici el nu murise. Se culcară și adormirea. Abia dimineața, când bocetele și vaerele care începură din zor să umple acea parte a satului, înțelese răpe de plin ce se întâmplase. Cum? Dumitru lui Naie?" Dumitru mă!" zise moromete adresându-se fetei care i-a știrea chiar acum seară se culcaseră toți mai devreme. Da, Dumitru, l-au bătut la primărie până l-au omorât, așa mi-a spus unul din băieții ăia ai lui, a murit azi noapte pe pristă. Cine l-a bătut la primărie? Victor, cu legionarii lui. Și el ce crede că o să scape viu de deal de Gheorghe și Ilia lui Naie? zise moromete cu un glas turbură. Ăștia erau frații lui Dumitru, oameni zdraveni care ținau unii la alții. Așa zicea și Ilie Pipa. Și au zis că Victor ar fi fugit azi de vreme cu șareta la gară, dar că se întoarce el. Așa ce ar fi zis. Măromete își plecă frunte. Cât, domnule, gândi el, a durat pacea și liniștea în satul ăsta? De ce, dacă nu e pace și nu e liniște în altă parte, trebuie să se ridice niște smintiți și să și aici? Cred ei, smintiți ăștia, că pe urmă nu se face iar liniște și pace pe pământ, și or să alerge alții după ei cu furcile ca după niște câini? După amiază, curtea lui Dumitru lui Naie se însese de lume. Veniseră toți prietenii lui, Iocan, Marmoroș Blanc, Moromete, Cocoșilă, și Gurlan, care era îmbrăcat militar, era în permisie, pusese concentrat pe primăvară. Copii și fete tinere se urcaseră prin salcân și fetele plângeau tot uitându-se la Dumitru, ca și când ar fi fost un flăcău de seama lor. Dumitru lui Naie se odihnea acum în căruță, acolo îl pusese familia în mijlocul bătăturii, când își dăduseră seama câtă lume se înghesuia să-l vadă. Arăta frumos și, într-adevăr, mult mai tânăr, deși fusese omorât în floarea vârstei. Când știi că ai un dușman de moarte, de ce te duci la el când te cheamă? L-a mintit jandarmul, zise Iocan. I-a spus că îl cheamă percitorul. Jandarmul, murmură Tugurlan și repetă. Jandarmul? Cine să-l apere și pe jandarm în ochii lui Tugurlan și să-i spună că nici el nu știu se? Orice ar fi făcut Dumitru, zise Moromete posomorât, tot punea mâna pe el, doar dacă ar fi fugit. Ei și, zise Tugurlan, tocmai să fi fugit din timp. Nici tu n-ai fugit, zise Cocoșilă, după ce l-ai bătut pe Aristide și ai luat arma jandarmului. Ai stat acasă ca un mil și au venit pe urmă și te-au luat în aceeași seară și te-a băgat la pușcărie. Tugurlan tăcu. Așa era, dar nu erau aceiași oameni. Dovadă la proces, de renunțase la plângere sau ia ce făcuse că după mai puțin de un an îl scoase din închisoare. Trebuia să facă doi. Victor vrea să ne spună că știe să omoare oameni," zise în cele din urmă Tugurlan. Să stea ei mult la putere că o să le arăt că și eu știu." Bărbat în întrecimea cuvântului," zise Moromete, să-l omoare o stârpitură." Și negru la față ca și Tugurlan parcă nu putut suporta acest gând și plecă imediat. Nici la înmormântare nu luă parte, care a avut loc a doua zi după masă, cu amândoi preoții satului și cu o mulțime nesfârșită în urma căruței, în care Dumitru lui Naie, înconjurat numai de muieri care, aplecându se asupra lui, îl plângeau și țipau, și de flori care îi încadau chipul, pornis pe cimitir. În oprirea după obicei în dreptul fiecarei fântâni pe care o întâlnirea în cale și la mijlocul fiecărei răspântâni. Nu trecuse el pe acolo atâția ani și nu băuse apă din acele fântâni, La acele răspunți nu statuse el de vorbă cu oamenii? Nu prin ele trecuse flăcău spre fata cu care avea să facă apoi copii? Rugăciuni cântate cu deosebită putere se ridicau spre înaltul cerului. Cei doi preoți auziseră și ei cum murise acest bărbat și implorau pentru el forțele divine să-l aibă în pază, în acea lume fără verde spre care se îndrepta. Nimeni nu depuse mai târziu printre oameni împotriva ucigașilor mărturie despre felul în care fusese omorât. Și cu acest omor și nu cu spoitul primăriei cu bidineaua pătrundeastă rânsat prin legionari, prima adiere a furtunii stârnite în altă parte și care culcase nu de mult la pământ sub urletul sirenelor avioanelor de asalt, populații întregi care fugeau în grozite.